وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين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 فإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَادِي هَادِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ بِالنَّارِ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ أَعَزَّكُمُ اللَّهُ كُم مُسْلِمِينَ سِحْرَمَتِي Al-Musannif al Rahimahullah Ta'ala Wahu Abu Ja'far Al-Tahawi Rahimahullah dalam kitabnya Qida Tahawiyah Qadimun bila abtidain Daimun bila antihak Masih mengenai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah menyatakan La syai'a la ilaha gairuh Dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi Kecuali dia Kemudian dikatakan Yang terdahulu Tanpa ada permulaannya Dan terus menerus Tanpa ada akhirnya Demikian dalam matanya Dan dikatakan di dalam syarahnya oleh Walaupun Abdul Aziz Al-Hanabi Rahimahullah Bahwasannya yang dimaksud oleh beliau Adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala Wal-awalu Wal-akhiru wal zahir wal batin wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan rasulullah sallallahu wasallam menyatakan tentang ayat ini dalam surah al-hadid huwal awal wal akhir billah allahu yang awal dan yang akhir maka rasulullah sallallahu menyatakan ya allah engkaulah yang awal Yang tidak ada sebelummu sesuatu apapun Dan engkaulah yang akhir Dan tidak ada yang setelahmu sesuatu apapun syayf, Maka yang diucapkan oleh syaif di atas Al-Musannif Adalah qadimun bila btida daimun bila ntiha Huwa ma'na sebuhu al-awal wal-akhir Maka yang dimaksud oleh beliau adalah Sifat Allah al-awal dan al-akhir Dan tentunya kalau kita berbicara tentang lafad yang dari sifat-sifat Allah Maka lafad yang syar'i, Lafad yang benar Yang tersebut dalam Quran wa sunnah Adalah kalimat al-awwal wal-akhir Adapun kalimat tajim Adalah kalimat yang tidak tersebut dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Tidak tersebut dalam Quran Tidak pula tersebut dalam sunnah Dengan kata lain bahawa kalau kalimat itu dianggap sebagai sifat Allah, bahwa Allah memiliki sifat hadin, maka itu adalah sifat yang mufdas atau lafadz tersebut lafadz yang mufdas, lafadz yang diada-adakan. Bila, konfirmi nasehat kami Ustaz yang saya hormati. Karena yang jelas kalimat yang merupakan sifat dari sifat-sifat Allah adalah kalimat al-awal wal-akhir tersebut dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hadid huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin dan tersebut juga dalam hadis ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan Allahumma antal awwal fa laysa ba'daka wa anta al akhir fa laysa antal awwal fa laysa qablaka engkau yang awal yang tidak ada sebelummu sesuatu apapun dan engkau yang akhir yang tidak ada setelahmu apapun Berarti istilah yang merupakan sifat dari sifat-sifat Allah dalam Quran dan sunnah adalah al-awwal dan al-akhir. Adapun istilah qadim tidak tersebut dalam Quran, tidak pula tersebut dalam sunnah. Kenapa kita tidak katakan bahwa nama tersebut atau nama qadim bukan nama Allah dan tidak bisa di sifat Allah? Karena qadim memiliki dua makna. Qadim bermakna sesuatu yang sudah kuno, sesuatu yang sudah usang, dan Qadim bermakna Al-Awl Sehingga Kalau disebutkan oleh seorang Ahli Sunnah Seperti Abu Ja'far Tahu Rahimahullah Maka kita berhasil bahwa yang dimaksud oleh beliau adalah Al-Awl Tetapi Karena kalimat Qadim Mengandung dua makna Bisa pula bermakna sesuatu yang sudah usang Kalau kita melihat dua kitab Yang satu kitab baru Yang satu kitab sudah jelek, sudah lama Maka kita akan mengupakan dalam bahasa Arab akan mengucapkan dengan kalimat hadza kitabun jadid yang baru wahada hadza kitabun qadim ini kitab yang lama yang usang kalau dalam Al-Qur'an disebut pula kalimat qadim untuk sesuatu yang sudah layu seperti ayat Allah yang menyatakan kal urjunil qadim kal urjun al qadim apa itu urjun bunga-bunga kurma yang sudah layu dikatakan urjunil qadim. Kemudian kita 'azukum apakah Allah Subhanahu wa disifati dengan sifat yang demikian? Yang mengandung makna jelek dan mengandung makna baik? <guruh> Karena mengandung dua makna, yang satu dan yang lainnya yang satu pantas bagi Allah dan satu tidak pantas bagi Allah, maka terjadilah di sana kekaburan sehingga tidak layak untuk menjadi sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. <tik> Kalau memang kalimat itu tidak ada dalam Quran dan Sunnah Dan secara makna tidak layak untuk sifat Allah SWT Muncul pertanyaan Kenapa kau seorang Abu Ja'far Tahawi seorang Ahlu Sunnah Dan beberapa ulama lain dari kalangan Ahlu Sunnah Memakai istilah Qodimini Maka jawabannya disebutkan dalam putnot dalam kitab kita ini Bahwasannya diantara sebabnya adalah Karena sebagian mereka menganggap Makna yang termaksud Dan makna yang dibicarakan Oleh kaum filsafat Adalah kalimat qadi Sehingga ahlu Sunnah Mengemukakan pada mereka tentang sifat Allah al-Awwal Dengan bahasa mereka Yaitu qadi Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala qadi Tidak dahulu oleh apapun Ya'ani memakai istilah mereka Kalau mereka kaum filsafat Memakai istilah qadi pada perkara-perkara yang demikian Sebagai kebalikan Dari hadis Sebagai kembalikan dari hadis ini hadis ini qadim hadis itu yang baru ada sedangkan qadim yang telah lalu yang sudah ada sebelum sesuatu pun ada wa alasan kedua dikatakan pula di sini bahwa di antaranya para ulama menyebut kata qadim karena mereka sedang menerangkan wal ikhbaru awsah sedangkan pengkhabaran Penerangan itu lebih luas Dari sekedar kalimat Sifat Allah Ini sifat Allah, ini sifat Allah, ini sifat Allah Tapi kalau seorang menerangkan Maka dia boleh memakai istilah-istilah Yang penting maknanya sama Sehingga ketika kita menerangkan Dalam bahasa Indonesia Dengan kalimat Kalimat bahasa Indonesia yang mulia Atau yang maha Apakah maha mulia ini sifat Allah Enggak ada kalimat maha dalam Quran tidak ada kalimat mahal dalam Sunnah. Ya, tapi yang dimaksud sama dengan ada yang apa yang ada dalam Quran. Maka demikian pula Qadim. yang dimaksud adalah apa yang terkandung dalam Quran, yaitu kalimat al-awwal. Hormatilah azza wa jalla. Kulehalk. Bagaimanapun alasan-alasan para ulama ada yang memakai istilah tersebut, tetapi tetap yang namanya sifat Allah adalah al-awwal bukan Qadim. Kata Syekh Ibn Baz, rahimahullah, ketika memberikan ta'liq pada syarah aqidah tahawiyah ini, atau ta'liq kepada matinya aqidah tahawiyah, beliau menyatakan bahawa kalau dikatakan sifat Allah maka ini sifat yang bid'ah, ah. tidak ada sifat Allah kadiim. Yang ada sifat Allah al-awwal. Demikian pula Syekh Albarani, ketika menta'liq aqidah tahawiyah juga menyatakan bahawa kadiim tidak ada dalam Quran dan Sunnah sebagai sifat Allah. Qadim bukan sifat Allah. Sifat Allah adalah Al-Awwal. Kalau kamu maksudkan maksud saya ya Al-Awwal, maka kamu ucapkan Al-Awwal lebih tepat daripada memakai kalimat qadim yang terkandung di dalamnya makna yang jelek, makna usang, makna yang sudah jelek, sudah terlalu lama. Kana binna na'zu kum billahi 'atiati dalam memakai istilah Wa huwa rahimahullah dan beliau rahimahullah termasuk zallah ketergelinciran beliau dalam keadaan kita yakin bahawa beliau memaksudkan al-awwal. Al-ilmu bitubuti hadainil wasfain. mustaqirun fil fitari. Dan masalah sifat Allah al-awwal dan akhir adalah sifat yang sudah ada dalam fitrah-fitrah manusia. Yang sudah ada di dalam hati kecil manusia dan fitrah manusia. Kenapa demikian? Painal ma'ju dat labud da anta hiya ilah wajibil wujud lidate. Karena semua keberadaan ini akan berakhir pada al wajibil wujud. Apa itu wajibil wujud? Yang harus ada, yang mesti ada. Yaitu Allah swt. Apa maknanya kalimat? Tantahi ila wajibil wujud. Berakhir ila wajibil wujud. Yang ini ujung-ujungnya pasti kepada Allah s.w.t. Yang ini kenapa kau ada meja ini? Ya karena dibuat oleh tukang kayu. Kenapa tukang kayu kau bisa buat meja ini? Karena ada pohon. Pohonnya kenapa kau bisa dipakai? Karena dia tumbuh. Tumbuhnya dari mana? Nanti ujungnya pasti Allah s.w.t. Ujung-ujungnya Allah. Maka tantahi. Berakhir segala sesuatu di alam ini kepada yang mesti ada pertama kali. Apa yang ada pertama kali? Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga asal sehat pun pasti akan berpikir demikian. Setiap orang yang akalnya sehat dan jujur dia pasti akan menyatakan semua alam semesta ini ada penciptanya. Dari mulai yang awal dia katakan Tentu dari mulai yang dihadapinya dia katakan bahwa ini diciptakan oleh ini diciptakan sampai terakhir dia mengatakan bahwa alam semesta ini pasti ada yang mengadakannya pertama kali. Yang mengadakan pertama kali tentunya ada lebih dulu. Tentu ada lebih dulu. Kalau ada lebih dulu maka inilah yang dikatakan sifat al awal, wal awal, wal akhir, wal zahir, wal batin. Kalau firman Allah maka dikatakan di sini yangtahi ila wajibil wujud lidzatih qat'an litasalsul untuk memutus rantai penciptaan atau rantai pembuatan ini dibuat oleh itu itu yang dibuat oleh ini ini dibuat oleh itu itu, dibuat oleh itu itu yang dibuat rantainya kapan berakhir berakhir pada al wajibil wujud kepada al khaliq kepada sang pencipta Allah subhanahu wa taala fa idza fa inna nushahid hududul hayawanat wan nazat kita melihat Tumbuhnya hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Wal maadin wahwadil jaui k sahab dan juga kita menyaksikan berbagai macam apa yang diambil dari bumi. Maadin, maad segala macam emas, perak, minyak, gas dan segala macamnya. Wahwadil jaui dan juga kita menyaksikan kejadian-kejadian di cuaca kita ini. Kadang panas, kadang dingin, kadang hujan. Kas wal matar, seperti sahab, awan yang berjalan, berkumpul, mutaraqiman, wal matar, kemudian turun hujan, dan semua itu kita saksikan. Wahadil hawadith, waghairiha laisat mumtani'ah, fa'innal mumtani'ah la yujad, maka semua itu bisa terjadi. Laisat mumtani'ah, maknanya mungkin terjadi. Mungkin terjadi mendung, mungkin terjadi panas, mungkin terjadi hujan, semua yang serba mungkin. Final momtak nak lahir, kerana sesuatu yang mustahil tidak akan terjadi. Walajibatul wujud binasiah. Dan ketika kita saksikan semua kejadian-kejadian tadi, akal akan berkata bahawa kejadian-kejadian ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Mulai mereka membahas. Kalau orang-orang yang tidak kenal Islam... ...masih belum mau menyebut Tuhan... ...belum mau menyebut Allah... ...itu awan itu yang bisa, bisa jadi karena dorongan angin... ...dan ini karena menguap karena ada panas... ...karena ini dibahas oleh mereka... ...karena ini, karena itu, karena ini, karena itu... ...tetapi tetap saja mereka pada akhirnya buntu... ...bagaimana buntu? Ketika sudah sampai pada mataharinya... ...kita tanyakan kenapa matahari bisa begitu... Ya, ...ya sudah begitu... ...ya kenapa... Ya pasti ada yang menjadikannya begitu. Itulah Allah SWT. Khamilina Azzaikumullah. Sehingga dikatakan di sini. Bahawa setiap orang yang menyaksikan segala macam yang terjadi di alam semesta. Semua yang terjadi. Semua yang beredar. Semua yang tumbuh. Mereka akan berkata tidak akan terjadi dengan sendirinya. Fa'inna wajibul wujud la yaqbalul adam. Maka pasti pada akhirnya kita akan berkata Mesti ada yang ada duluan hey. Yaitu yang mengadakan semua yang ada berikutnya hey. Ini akal akan berkata begitu Mesti akan ada yang ada duluan Dan yang ada duluan ini mengadakan semua yang berikutnya Akhirnya muncul istilah Wajibul wujud Harus ada duluan Ini istilahnya mereka Istilahnya para ahlul kalam Wajibul wujud Yang harus ada Yang harus ada ini Layak balulah Adam, tidak mungkin tidak ada. Wahdihkanat ma'adu ma'sum mawujid. Sedangkan alam semesta ini tadinya tidak ada, jadi ada. Yang namanya Muhammad Abdullah salim semuanya tadinya enggak ada, tiba-tiba lahir, tiba-tiba ada. Bahkan semua yang melahirkannya tadinya tidak ada, kemudian lahir. Dan yang semuanya enggak ada, tadinya seluruhnya enggak ada. Kemudian Allah ciptakan Adam dan Hawa, dan kemudian muncullah keturunannya. Baik. Berarti terus tersلسل, berantai. Ini enggak ada tadinya kecuali setelah ada ini. Ini juga ternyata enggak ada kecuali setelah ada ini. ini yang enggak ada tadinya setelah ada ini. Terus begitu. Sampai pada akhirnya akan ada yang wajibul wujud, yang pertama kali ada, yang mengadakan segala sesuatu dan segala sesuatu yang selainnya diadakan. Ekornya dengan azabum berarti yang lain makhluk dialah Allah Alhak, sang pencipta satu-satu. Qalun, fadhamuha binafibujubihha, wujuduhha binafimtina'ihha, wama kana qabilan lil wujud, waladam lam yakun wujuduhu binafsih. Kalau ada sesuatu yang dia tadinya tidak ada, jadi ada, maka tidak mungkin dia mengadakan dirinya sendiri. Tidak mungkin mengadakan dirinya sendiri. Jadi makhluk-makhluk ini tidak mungkin mengadakan dirinya sendiri. Dan Allah SWT sudah menantang demikian dalam Al-Quran. Apakah kalian menciptakan diri-diri kalian sendiri? Allah SWT menyatakan Amkuliku min ghairi syai'in amlumul khalikun. Ini pertanyaan yang menggugah akal sehat. Amkuliku apakah mereka itu terjadi dengan sendirinya mereka menciptakan diri mereka sendiri atau mereka diciptakan oleh Allah Allah SWT mengajak untuk berpikir sehat apakah kalian itu menciptakan diri kalian sendiri kalau kita mengatakan iya berarti gila berarti dia gila akal yang tidak sehat kalau akal sehat mengatakan yang enggak lah saya tiba-tiba ada enggak tahu siapa yang mengadakan saya na'am Antum diciptakan Siapa yang menciptakannya? Yang menciptakannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakannya adalah Sang pencipta yang menciptakan segala sesuatu Yang menciptakan langit dan bumi Yang menciptakan seluruh alam semesta Amkuliku min ghairi syai'in Amkubul khalikun Dalam surat At-Tur ayat 35 Yaqulu subhanahu wa ta'ala Dalam ayat ini Allah mengatakan Ahdazu min ghairi muhdidin Am ahdazu anfusahum mana yang ini adalah, apakah mereka itu mengada-adakan dirinya mereka sendiri, atau mereka terjadi sendiri tanpa ada yang mengadakannya? Wa ma'alumur an nashiyil muhdas lam yujid nafsuhu. Dan jelaslah secara akal bahawa sesuatu yang baru ada tidak mengadakan dirinya sendiri, tetapi dia diadakan oleh sesuatu. Falmumkinil ladilay salhumin nasiyujud wala adam la yakunu mawjudan bi nafsihi maka sesuatu yang bisa ada dan bisa pula tidak ada sesuatu yang tadinya enggak ada jadi ada setelah ada kemudian hilang lagi seperti kehidupan ini seperti kehidupan manusia tadinya enggak ada tiba-tiba lahir seorang bayi hidup tumbuh besar kemudian mati setelah mati tidak ada lagi hancur dia jadi humus dia bagaimana tumbuh-tumbuhan yang tumbuh hijau, kemudian layu kemudian menguning, kemudian jadi humus, jadi tanah kembali Khusus, kalau yang sifatnya tidak ada jadi ada, kemudian tidak ada lagi maka tidak mungkin yang demikian bisa mengadakan dirinya sendiri, tidak mungkin berarti ada sesuatu yang lain yang mengadakan dia, yang menghidupkannya dan mematikannya Wallahu muhi wa yumin Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang ada dan terus ada. Azalian wa abadian. Allah lah yang ada dan terus ada, tidak berawal dan tidak berakhir. Dialah Allah yang awal yang tidak ada sebelumnya segala sesuatu, dialah yang akhir yang tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Bal in hasalama yujiduhu wa illa kana ma'duman. Berarti seluruh makhluk ada yang mengadakannya pertama kali. Wa kulumamkan wujuduh badalan an adamihih wa adamuhubadalan an wujudih paleysalahu minnasihih wujud. Maka sesuatu yang bisa ada dan bisa pula tidak ada. Tadinya ada jadi enggak ada, enggak ada jadi ada. Maka dia tidak mungkin bisa mengadakan sesuatu dan dia berarti keberadaannya tidak mesti. Keberadaannya tidak mesti, kadang ada, kadang tidak ada siapa yang keberadaannya pasti, mesti dan selalu Allah subhanahu wa ta'ala pembahasan mereka ini kemudian menyebutkan dengan kesimpulan berarti dialah al-wajibul wujud ini adalah ikhbar penghabaran tentang Allah itu yang pasti ada yang sebelum segala sesuatu itu ada tetapi kalau kita lihat apakah ada dalam Quran istilah wajibul wujud Apakah ada dalam Sunnah istilah wajib wujud? Tidak. Yang ada ialah al awal, akhir, al zahir, al batin. Kalau ikhbar menerangkan supaya paham, itu luas. Silakan menerangkan dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris bahasa yang kamu pahami. Silakan. Tapi tetap kesimpulannya adalah apa yang ada dalam Quran, yaitu al awal, wal akhir. Wa ida ta ammalam faulil qayyatama yaqoonul mutaklimun wal filasif min al turoq al aqliyah. Kalau Al-Fadil pembaca yang terhormat kalau mau memperhatikan inti yang disebut oleh para ahli filsafat ahli kalam ahli mantiq dengan cara-cara mereka yaitu turuqul aqliyah dengan cara-cara akal mereka maka kita akan bisa menyimpulkan wajhadh al shawaba minha ya'ud ila ba'dima dzakara fil qur'an maka kita akan berkata kesimpulan yang benar kembalinya pas apa yang ada dalam Quran Berarti Apa keuntungan ahli filsafat dengan pembahasan mereka Tidak ada keuntungan apa-apa Kecuali memperpanjang permasalahan Harusnya kamu baca quran langsung dapat. Tapi dia muter dulu ke sana. Bukankah, bukankah, bukankah. Berarti-berarti iya. Berarti kesimpulannya adalah. akhir. Ya saya sudah baca kemarin. Sebelum kamu masuk kuliah. Saya sudah baca. Sebelum kamu belajar filsafat. Di kampus-kampusmu. Sudah kita baca itu kalimat. Al-awalu, wal-afir, wal-zahir. Khamilina azakumullah. Berarti demikianlah yang dikatakan para ulama. Bahawa filsafat itu tidak mendatangkan kebaikan apapun. Ia ya, kalau ketemu, ketemunya apa yang ada dalam Quran. Yang lebih parah lagi kalau enggak ketemu. Bukankah bukankah berarti berarti jadi bingung saya. Apa kibatnya? Bal, sesat dia, Menyimpan dia, sampai sekian banyak orang sesat gara-gara filsafat. Yang kata Imam Syafi'i, Imam Tamamtah, faqat zandakh. Barang siapa yang bermantik dia jadi zindiq, siapa yang main-main filsafat, dia jadi sesat. Kalau bila Nabi Azza wa Jalla, bawa minha yaudu ila bagi madukira fil Qur'an, bawa kebenaran-kebenaran yang didapatkan adalah sesuatu yang sudah disebut dalam Al-Qur'an dari Toro ke Napiyah. Apa yang ada dalam Qur'an yang Allah ajak kita berpikir dengan akal, diabsahai ibarah, diungkapkanlah Allah dalam Al-Qur'an dengan sepasah-paseh ungkapan. Dengan kalimat yang sangat gamlang, sangat jelas, sangat mudah dipaham. Walaujazah dan betul-betul simple. Aujaz kalimat simple, mujiz, simple, jelas, padat. Kalau wa Jalla cukup. Kenapa bertele-tele? Kesana kemari berputar-putar wa fi qur'ani min tamamil bayani wattahqiq padahal dalam Al-Quran ada kesempurnaan keterangan ini keterangannya sempurna wattahqiq dan juga terbukti secara nyata ma la yujad indahum mislahu. Yang demikian tidak ada pada mereka pada ahli filsafat. Selalu bahasa mereka berputar-putar berputar-putar. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta berfirman, "Wa la yatunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi Lihat kata Allah. "Wa la yatunaka bimatsalin illa ji'naka Tidaklah mereka mendatangkan permisalan-permisalan. Kecuali kami akan mendatangkan sesuatu yang hak. Dan lebih bagus tafsirnya. Wa asana tersirah. Mereka memberikan masal. Yang namanya filsafat selalu dengan masal. Apa itu masal? Permisalan tadi. Bukankah ini ada penciptanya? Bukankah itu berarti begini? Bukankah, bukankah. Permisalan-permisalan-permisalan. Tidaklah mereka mendatangkan permisalan-permisalan kecuali kami mendatangkan kebenaran Kata Allah. Wahsana tafsirah dan tafsirnya hak, tafsirnya sangat jelas. Walanakulu layan faul istidlal bil mukaddima tulkafiyah wal adillah nazariah. Faina al khafa wal zuhur min al umur nisbiyah. Dan kita juga tidak berkata bahawa sahaja tidak boleh kita berdalil dengan muqaddimah. Muqaddimah itu dengan permulaan-permulaan sesuatu yang samar atau berdalil dengan dalil-dalil akli, bukan tidak boleh, boleh. Tetapi di bawah Al-Qur'an. Sehingga sampaikan dulu qala Allah, sampaikan dulu qala Rasul. Kemudian dijelaskan. Lihat, Allah menyatakan afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khulqat. Tidakkah mereka mau melihat bagaimana unta diciptakan? Bagaimana langit ditinggikan, bagaimana bumi dihamparkan. Tidakkah mereka mau melihat bagaimana gunung-gunung dipancangkan perintah ini? Perintah untuk menggunakan akal untuk berpikir. Silakan, tapi jangan kebablasan. Dari awal sampai akhirnya selalu bicaranya akal-akal-akal-akal-akal. Ayat nggak pernah disebut, hadis nggak pernah disebut. Kala kala Allah taala, kala Rasulullah. Bahkan mereka marah kalau kamu berkata kalau Allahu kalau Rasul. Ini sedang diskusi ilmiah katanya. Ini kita sedang seminar, seminar tentang perkara yang sangat penting. Masing-masing mengumumkan. Menurut saya, menurut saya, menurut saya. Saya fikir bukankah begini, bukan begitu. Saya rasa. Tapi ini adalah tidak harus ada percobaan ilmiah. Kami sudah mengadakannya. Percobaan ilmiah. Ketika orang berkata, tapi dalam mesra ini ada dalam Al-Quran. Kalau Allahu Taala kita. Diam mereka Dalam masalah ini ada hadis. Rasulullah SAW bersabda demikian Hadith sahih Apa jawaban mereka Kamu jangan bawa ayat dan bawa hadis terus Kita tidak bisa diskusi katanya. Kalau kamu sedikit-sedikit Kalau Allah, sedikit-sedikit kalau Rasul Akhirnya kita tidak bisa diskusi Lupa yang diperlukan itu apanya Diskusinya apa kesimpulannya Padahal yang dipentingkan adalah Kesimpulannya Dan kesimpulan itu semuanya ada dalam Quran Kesimpulan itu semuanya ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga kamu terangkan. Allah, wa qala Rasul, Kemudian kamu terangkan. silakan, Kamu terangkan apa yang kamu pahami dari situ. Dari para ulama. Ahli tafsir. Dari para ulama. Para salafus salih. Dari mereka orang-orang yang berilmu. Maka kita bisa memahaminya. Walaupun kadang mereka menerangkannya dengan akal. Apa yang ada dalam Quran. Wajar. Kena Al-Quran menyatakan. Afala Tidakkah kamu berpikir. Allah SWT menyatakan apakah kalian tidak mau menggunakan akalmu? Berarti membahas secara akli bukan tidak boleh. Tetapi jangan sampai di atas Quran wa sunnah. Jangan sampai menggeser Quran wa sunnah. Maka Yaqunabirina Azakumullah. Kalau kita sedang berbicara tentang Allah SWT dan keesaannya. Maka tidak ada sumber lain kecuali Quran wa sunnah. Tidak ada sumber lain kecuali Allah Taala wa ta Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Dan dia Allah al-awalu wal-akhir wal-zahir wal-ba'atim. Bahawa Allah yang maha awal tidak ada sebelumnya sesuatu. Allah yang maha akhir dan tidak ada setelahnya sesuatu. Wallahu ta'ala a'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Bi hamdika. Asyadu an la ilahil anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.